Než začneme, vlastně kurz bývá zvykem. Hm? Já jsem vlastně vychován hlavně v teravánové tradici, ale i v severním buddhismu většinou retreaty začínají útočištěm e, a e, pěti přísliby. Hm? Ti, kteří Nechtějí vzít útočiště a příslivy, samozřejmě můžou mlčet, nevadí. Kdo zná útočiště, příslivy, mám to udělat v originále? Tak dobrý. První, podle pravidel, laici požádají mnicha, který představuje dámu o. Trojité útočiště a pět příslibů. Hm? A to asi tímto způsobem okása. Toto je příležitost. Hm? Vše, co zažíváme v tomto životě, dle učení Budhova, jsou jedáno podmínky a příčinami. Hm? A podmínka, a příčina tež je předpoklad praxe, morality a útočiště. Hm? Tak tato příležitost tady je. Okása Ahambante, já, ctihodný, hm? Ahambante, ty na nasahá společně s trojitým útočištěm. Hm? panča síla dhamam, učení, které se skládá z pěti příslibů, což, což jsou vlastně základy morality ve všech učeních, tedy učeních platných, co je učení platné, učení, které vede ke koncentraci a k moudrosti. Tyto učení předpokládají za prvé že praktikující nezabíjí úmyslně za druhé, že nekrade za třetí, že nelže za čtvrté, že nesmilní za páté, že má čistou hlavu. Tak to stoje pět příslibů, které se budeme snažit držet během retreatu, což nebude těžké. Tady myslím. Mnoho příležitostí k těmto věcem není. No a tím to začíná. Tak opakujte po mně, hm? ti, kteří chtějí na sebe vzít těchto pět příslovů a utočíš okása Okasa, Aham, Pante, Tisaranéna, Saha, Saha. Pancha. Síla. Síla. Dhammam, jáčami. Anukampam, katła. Sílam. Detame bante. De A to opakujeme třikrát, což znamená, že máme rozhodnutí v sci, aby jsme se podle toho řídili. Duty Okasa aham, aham Bhante aham, tisaranena, tisaranena, saha, saha, pancha, pancha, pancha sila, sila Dhammang, dhammang, dhammang, dhammang yachami, yachami Anukampam, anukampam, anukampam, anukampam Katva Silam Deta de Mephante Tatiampi, tati okasa aham, aham bhante, bhante tisavanena saha pancha sila dhammang dhamma, dhamma, yachami, dhamma, yachami, yachami, yachami anukampam anukampatvatta silam deta me bhante teď trite utochishte zase 3 Buddhang Saranang Gachami Dhammang Saranang Gachami Sanghang Saranang Gachami Budhyampi Buddhang Saranang, Gatchami, Dutiampi, Dhammang, Saranang, Gatchami, Dutiampi, Sanghang, Saranang, Gatchami, Gatchami, Buddhang, Saranang, Gatchami, Tatiyampi, Dhammang, Saranang, Gatchami, Tatiyampi, sanghang, Saranang, Gatchami. A teď prislibu příslibu. Veremani mani sikapa Samadhyami samadhi ami adinada Veremani vere mani, vere mani sikapa Samadhyami samadhi Sama, Sikapadang, Samadhyami, Musavada, Viramani, Sikapadang, Sikapadam, Samadhyami, Sura, Meraya, Madja, Pamadathana, Viramani, Sikapadang, Samadhyami, Imani, Pancha Silani Samadhyami Imani Pancha Silani Samadhyami Imani Pancha Pancha Silani Samadhyami